Хіба ти сама не можеш більше зайнятися своїми дітьми? Тобі здається, що як доси дитині їсти чисту сорочку, то вже досить з тебе. Візьми лошадку. Як його не попестиш, не заговориш до нього по людяному, То до руки тобі не піде. Так і чоловік, і дитина. А від тебе що вона почує? Гнів, крик, прокльони? То які твої діти будуть? Ну-ну, не дай Боже. А твій чоловік не міг би трохи про дітей подумати. Ні? Таба він тільки дивиться, чи з жінки фартушина не злітає. Тьфу. Старий перестав говорити. Ганна закусила губи, але боялася огризнутися. Андрій стояв засоромлений, м'яв у руках шапку і не знав, що з собою робити. Олюнька ходила до школи цілу зиму. Кожного вечора запитував її Луць, чого навчилася в школі, що має задене. Казав їй повторювати дома з книжки і силувався вгадати, чи Олюнька добре називає знаки. Старий протирав очі, силувався вгадати ім'я кожного знака і придивлявся до незнайомих йому німих букв. Олюнька робила великі поступи в науці. Колоріздва складала вже слова, а у великім пості таки вже читала. А Луць аж помолодіє з радощію. Коли лише якийсь сусід зайшов до нього, а Олюнька була дома, зараз кликав її до себе і казав читати, а перед кожним хвалився своєю внучкою, що нема такої другої в селі. «Бо то видите, сусіди, – говорив він, – така кругла сирота без родичів, обштовхана, оббита, хамає має добру голову і золоте серце, і цілував Олюньку в чоло, в очі і пригортав до грудей». Люди знали добре, яка була доля Олюньки у війни, для того і признавали правду Луцеві та завидували йому за таку добру дитину. Одного разу зайшов до Луця шляхтич, котрий ходив колись до школи в місті, і усі вважали його за дуже вченого. Старого аж закуртіло і перед ним похвалитися розумом своєї внучки, хоч дуже боявся, чи проба піде добре. Старий міркував собі, що іншого перед людьми, які не вміють читати. Хоч і скаже щось не так, то зійде, але тут буде тяжче. Ану ж дитина помилиться, а він розголосить по селу, що Олюнька нічого не вміє. Тоді й вийду старим дурним. Але кортячка перемогла, і старий попросив пишнівського вченого, щоби вияг Ольку. Учений розкрив книжку і казав Олюньці читати. Олюнька читала поволі, але вразною певно. Учений сказав до Луця, «Дай вам, Боже, дідусю, діждатися з неї потіхи, як дотепер вона читає дуже добре на свій вік». Старий аж почервонів з радості і не міг промовити слова, лише притиснув Льоньку до своїх грудей так сильно, що мало не закричала. Зараз з другої днини пошпортав щось старий у своїй скринчині, від котрої ключ носив усе на шиї. І сказав, що мусить поїхати до міста Був це ярмарковий день То неважко було йому присісти до кого-небудь на віз Вернувши з міста, старий пороздавав дітям Андрія калачі, коники і ляльки Олюнька стояла коло запічка Дивилася своїми чорними оченятами на діда Та дивувалася, що дідусь не привіз їй нічого Луць прикликав дівчину до себе Казав їй замкнути очі а сам повісив їй на шию кілька шнурків гарних коралів. «Ану, отвори очі та подивися», – каже. А сам обертає дитину в різні сторони і приглядається до неї з радістю. Ганна аж затряслася з заздрощю. По її рахунку коралі варті були яких п'ятдесят ринських. Олюнька не вміла оцінити гаразд того дарунку. Але таки тішилася дуже, що дідусь привіз їй гостинця з міста. «От бачиш, Олюнько, – каже старий, – ледве чи я дочекаю поблагословити тебе під вінець, а хотів би, щоб ти мала гарну пам'ятку по мені. Тепер ти ще замала до тих коралів. Дай вуйні, нехай сховає і дасть, коли тобі буде треба». Олюнька поцілувала діда в руку, зняла коралі з шиї і понесла їх до вуйни. «Нате вам, воянко, сховайте мені!» каже, цілуючи війну в руку. Ганна підступила до вікна і оглядала коралі. «А скільки дали ви, тато?» питає. «Е, що дав, то дав. Дарованому коневі в зуби не заглядають». Він либо не хотів, щоб Олюнька знала, що коштують коралі.